Dan di atas agama Muhammad SAW Di atas Mila Ibrahim yang lurus Sungguh ini merupakan nikmat yang besar Terlebih di zaman ini ya ikhwah Yang sungguh Sangat-sangat jahsyat Fitnah Menghadang kita Baik itu fitnah Dari sisi subhan. Ataupun fitnah Dari sisi syahwat Yang kita hanya Mampu berdoa kepada Allah Dan berusaha Untuk menyelamatkan diri kita Dari perkara ini Ikhuni fidin akramani Wa akramakumullah Dalam kesempatan yang mulia ini Kami hanya ingin menyampaikan Beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ajakan untuk kita Bersegera di dalam melakukan amal-amal kebaikan Bersegera untuk melakukan amalan-amalan salih Terutama Bersegera dalam perkara ilmu Bersegera untuk belajar ilmu Karena menuntut ilmu ini termasuk amalan yang besar Dalam agama ini Dan ini merupakan Sebab yang besar Untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah SWT untuk menutup pintu syubhat dan untuk mengendalikan syahwat tidak lain adalah dengan ilmu ini. Ehwanifiddin akramani wa akramakumullah. Satu prinsip yang Allah telah sampaikan pada kita dalam agama ini bagi seluruh kaum muslimin untuk senantiasa fustabikul khayalat. Allah sampaikan dalam Firman-Nya di surat Al-Baqarah. Ayat 148 ini. Allah menganjurkan kepada kita. Berlomba-lombalah kalian. Dalam kebajikan. Kita semua sadar. Betapa lemahnya kita manusia. Dan sungguh memang Allah telah sabarkan dalam firmannya. Kulikul insana za'ifah. Diciptakan manusia itu. Dalam keadaan daif. Lemah. Kita ini sangat lemah ya ikhwah. Dan kita ini sangat banyak kekurangan. Sehingga sering terjumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Karena itulah Allah senantiasa wasiatkan kepada kita. Agar Menjadi pakaian yang selalu kita kenakan dalam kehidupan kita atau menjadi ahlak perilaku yang harus selalu kita jaga dalam kehidupan kebersamaan kita adalah ta'awanu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan hendaknya kalian senantiasa tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong-menolong di dalam perkara dosa dan permusuhan. Ikhwanu fiidin akramani wa akramakumullah. Tentu semua kita menginginkan kebaikan. Namun terkadang kita ini luput tidak dapatkan kebaikan disebabkan karena kita lemah tidak mampu melakukannya, atau disebabkan karena kita ini tidak mengetahuinya. Sehingga dengan adanya perintah Allah ini untuk kita selalu ta'awun 'alal al birri wat taqwa insyaallah kebaikan-kebaikan yang kita harapkan ya kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan akan lebih mudah untuk diwujudkan Demikian pula Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim wal 'Asr innal insana lafi ghisr Demi waktu sungguh manusia benar-benar ada dalam kerugian. Berita yang seperti ini datang dari Allah sampai Allah Taala bersumpah dengan waktu dan Allah menyatakan kita semua dalam keadaan rugi. Tentunya tidak orang satu pun yang mau rugi. Ya. Semua orang tidak yang mau rugi padahal sudah dinyatakan oleh Allah kita benar-benar ada dalam kerugian kecuali ila amanu wa amilussalihat orang-orang yang beriman yang beramal saleh wa tawassau bilhaq wa tawassau bissabr dia mau selalu nasihat menasihati saling memberi wasiat satu sama yang lain dalam alhaq dan senantiasa nasihat menasihati atau memberi wasiat satu sama yang lain dengan kesabaran. Karena sungguh. Sekali lagi semua orang tentu inginkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan. Namun karena kelemahannya. Karena kekurangan ilmunya. Seringkali. Kebaikan yang diharapkan tak bisa didapatkannya. Namun kalau kita terus. Jalankan apa yang Allah telah gariskan. Untuk kita selalu tawas. Sobil hak tawas. Sobil sabar. InsyaAllah. Kelalaian kita. Akan segera. Tersadar kita dari kelalaiannya. Dengan diberinya nasihat. Kekurangan kita. Akan segera ditutupnya. Karena adanya ta'awun. Sehingga kebaikan-kebaikan yang besar. Yang kita sama-sama harapkan Akan segera terwujud. Terlebih. barakallahu fikum, Ya. Yang kita rasakan seperti yang antum ada kampung seperti ini, masya Allah. Ini karunia Allah yang besar. Yang semua tentunya dari awal menginginkan hal yang seperti ini akan mewujudkan kebaikan yang besar. Harapan yang besar yang mana? Allah katakan dalam Al Quran, laukanaa Al Quran manu watakau lafathna alaihim barakah min asma wa walaw. Andaikan satu negeri penduduk mereka semua itu beriman dan bertakwa kepada Allah Allah bukakan pintu barakah di langit dan di bumi Ini semua harapan kita Yahweh Nah ini semua adalah harapan Harapan kita Sehingga di dalam perkara kehidupan kita bersama sesama muslim Nah sesama alu sunnah khususnya Tentunya Tidak lain kita akan selalu Berjalan di atas rel Quran dan sunnah dan ini sudah diwujudkan. Ini sudah diupayakan. Maka teruslah kita tingkatkan. Dan kita ingat ya ikhwa. Kehidupan dunia ini bukan kita untuk bersaing dalam perkara dunia. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita. Endaknya engkau berlomba dalam kebajikan. Kebaikan apapun yang bisa kau lakukan, lakukanlah. Baik kebaikan itu kembali pada diri kita manfaatnya atau kepada saudara kita ya, lakukan kebaikan itu Lihat juga firman Allah berikut dalam suratul Imran 133 Allah menyeru kepada kita wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddatun Allah katakan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah bersegeralah kalian untuk meraih jannah surga Allah Ta'ala yang luas yang seluas langit dan bumi itu Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa ikhwanifillah ajanillah wa iyakum sungguh Allah Ta'ala selalu dan selalu memotivasi kepada kita kaum mu'minin kepada perkara yang baik dan kebaikan kepada perkara yang menyelamatkan kita ya dan memperingatkan dari perkara yang membinasakan kita lihat Allah menyeru kita segeralah kalian dalam meraih ampunan Allah kalau kalian dosa segera taubat kalau kalian ada sempat waktu kesempatan segera beramal saleh Karena sungguh amalan-amalan soleh itu akan memberikan pahala bagi kita dan akan menghapus dosa-dosa kita. Karena Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Quran. Innal hasanat Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Sehingga ketika ada kesempatan waktu kita berbuat baik, ya ikhwah, lakukan itu. Tidak semata-mata kebaikan itu dah hanya solat, puasa, zakat, haji. Tidak hanya ini, tapi Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan, "La tahkiran min al ma'roofi shaa' walantauka ahokabi wajin talkin." Jangan engkau remehkan sedikitpun kebaikan itu. Jangan ada satu kebaikan pun yang engkau remehkan. Yang kau abaikan. Yang kau sepelekan. Walaupun apa. Engkau hanya memberikan muka manis. Senyum kepada saudaramu ketika kau jumpa dengan dia. Ternyata ikhwah pintu kebaikan itu lebar. Luas. Nah. Allah anjurkan kita. ya, Untuk kita apa ikhwah? Bersegera. Dan ini ayat sekali lagi. Selalu Allah memberikan motivasi dorongan kepada kita kaum mukminin untuk segera dan bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya selalu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan" bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Badiru bil a'mal fitanan kalian kaum mukminin Segeralah kalian untuk beramal lakukan amalan-amalan saleh itu segera jangan tunda-tunda. Naam, kenapa? Sebelum fitnah datang. Karena fitnah datang itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kita ilal lil muzlim. Fitnah akan datang kepada kita ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Kita lihat keadaan yang gelap gulita, Ikhwan. Ketika seorang dalam keadaan sangat-sangat gelap gulita, tentunya dia akan dalam keadaan dua: bimbang, bingung dan takut. Bingung karena tidak bisa berbuat apa. Mau gerak, dia bingung. Maju, mundur atau diam. Dia bingung, maju takut Diam takut, mundur takut ya, Bingung takut keadaannya Kenapa? Bisa jadi dia maju Depan ada lubang Atau ada batu Diam, bisa jadi ada binatang Menghintainya, ingin menerkamnya Mundur, belum tentu selamat juga Dalam keadaan seperti ini tentunya Bimbang dia, takut dia Maka beramal langtong Sebelum datang fitnah, na hamilah barakah Fikum. Sampai sampai karena dahsyatnya fitnah, yusbi hurrajul mukminawayum shikafirah, wayum simukminawayusbiu kafirah. Seorang pagi dalam keadaan mukmin, sore dia sudah kufur. Sore dalam keadaan mukmin, pagi sudah kufur. Begitu dahsyat fitnah, ngeri. Sampai sampai beliau katakan ia bi'u dinahu bi'arad minad dunya dia rela menukar agamanya dengan dunia dia jual agama petunjuk hanya untuk dapatkan dunia subhanallah wa barakallahu seakan-akan dunia lebih besar dibandingkan petunjuk Allah sampai dia menukar agama dengan dunia karena dahsyatnya fitnah. Ya barakallahu fikum dan kita berlindung pada Allah. Nas Allahu sallamalafiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang mereka juga ada ilmu pembawa ilmu dai yang kemudian dunia Terasa sempit olehnya Kemudian datang orang-orang yang membujuk-bujuk Atau memberikan iming-iming Memberikan harapan-harapan dunia Mulai ia terbawa Yang sampai akhirnya Dia yang ada ilmu Kemudian ia pun Disetir Oleh orang-orang yang ada harta bukannya orang-orang yang kaya yang mengikuti ilmunya tapi ilmunya dia digadegkan dengan orang-orang pemilik harta yang akhirnya ketika kesalahan-kesalahan itu ada pada orang-orang kaya dia tidak mampu berbicara namun ketika ada di kalangan mereka di bawah di kalangan bawah mereka dia akan tegas ini fitnah ya ikhwan Nah, ini fitnah besar. Sehingga bagi para talabatul ilam harus memiliki sifat kona'ah. Dan harus kokoh dalam ilmu. Yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita terus bertakwa kepadanya menuntut ilmu. Di jalannya. Allah akan membimbing kita. Iha fila barakallah fikum lihat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berikut ini An Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu yaqul nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadu la ummati ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum sharra ma ya'lamu lahum Beliau Rasulullah SAW bersabda sungguh tidak ada seorang Nabi pun sebelumku yang Allah utus. Kecuali pasti dia akan menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan-kebaikan yang ditahunya bagi mereka. Begitupun pasti Nabi itu akan memperingatkan mereka umatnya. Dari setiap kejelekan-kejelekan yang ditahunya bagi mereka. Agar apa? Umat ini selamat dari kejelekan. Agar umat ini dapatkan kebaikan-kebaikan, dan beliau mengingatkan kepada kita wahidna ummatu kumhadhi joilat afiyat wa fi awalihha. Sungguh umat kalian ini dijadikan oleh Allah keselamatannya itu ada pada generasi awalnya. Kita lihat ikhwah, generasi sahabat anhum. Mereka adalah orang-orang yang paling selamat. Dari sisi dunia. Dari sisi akhirat. Mereka orang yang paling selamat. Dan subhanallah kalau kita lihat dari sisi dunia. Awal mereka memeluk Islam. Mereka itu berpisah dengan kekayaannya. Mereka berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan segala kekayaan di Mekah. Mereka rela itu semua. Begitupun orang-orang yang di Madinah. Ansar. Ketika datang muhajirin kepada mereka. Dengan keadaan miskin. tiada membawa harta. Begitu besar. Perhatian ansar kepada muhajirin. Sampai-sampai mereka yuksiruna ala anfusihim walaukana bihim khasafah. Kata Allah mereka bisa mengutamakan saudara-saudara mereka yang datang hijrah. Memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, memutamakan mereka walaupun mereka sendiri terhimpit dan sempit, sulit hidupnya. Subhanallah, seperti keadaan mereka. Dan ia wafilabarokallahu fiqum. Mereka adalah orang-orang yang terus mengikuti bimbingan Rasulullah SAW sehingga mereka selamat. Dan beliau katakan waya sayusibu akhiru dan akan menimpa umat ini akhirnya bencana-bencana wa ummun tunkiruna dan perkara-perkara yang kalian banyak mengingkarinya wa tajiu fitanun iraququ ba'duha datang berikutnya fitnah yang menggerogoti satu sama yang lainnya wa tajiul fitnah Fayaqunul mu'min datang fitnah terus Bertubi-tubi fitnah datang Mengguncang dan menguji kita Sampai-sampai mukmin itu berkata Hadihi muhlikati Ini kebinasaanku Karena dahsyatnya fitnah Serasa tak mampu lagi dia untuk Bisa bertahan hidup Berat sekali Nah Dahsyat yang luar biasa fitnah itu Sumatan kasut, kemudian fitnah itu pun tersingkap lagi. Watajul fitnah fayakul mukmin hadi-hadi datang lagi, ternyata fitnah datang lagi, datang lagi sampai mukmin matakan inilah, ini lagi sangat berat ikhwah, seperti yang kita saksikan ya ikhwah, fitnah terus bergulir menimpa para ulama, menimpa para asatidah, menimpa para duat. Ini adalah semua dalam rangka menguji kita. Siapa di antara kita yang benar-benar ikhlas, istiqamah di atas petunjuk Allah. Dan siapa mereka yang terhempas dalam fitnah ini. Karena adanya ya, subhat atau syahwat. Yang mereka itu mungkin tidak ikhlas. Ada keinginan dunia yang mereka maukan dalamnya dan ikhwasubhanallah kebanyakan mereka terpengaruh ya dakwah ikut ke dalam yahuturath dan sebagainya karena dunia yang ada di dalamnya menggiyurkan kemudian ya barakallahu fikum, beliau membimbing kita faman ahabba ayuzzaqiha an-nar wa yudkhilal janna siapa orang yang ingin dia Allah selamatkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah Falkati maniyatuh Wawwa yu'minu billah Wal yawmil akhir Peganglah ya, Tali Kendalinya Peganglah Kuncinya Yaitu Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wal yati ilan nasi alladhi yuhibu Ayyutailai Dan engkau berikan kepada manusia Sesuatu yang kau cintai Ya Kau berikan kepada mereka manusia seperti Sepatika suka diberi kebaikan oleh mereka. إِفَاتِبِلَكَ رَمَنِي وَكَرَمَاكُمُ اللَّهُ. Allah Subhanahu Wa Taala kembali ingatkan kepada kita seperti dalam ayat tadi kami bacakan untuk kita segera di dalam kebaikan, untuk kita berlomba dalam kebaikan itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Bahawa pintu kebaikan itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji. Namun beliau katakan dalam hadis. An-Jabir ibn Abdillah. An-Nabi s.a.w.a. Dari Jabir bin Abdullah, Dari Nabi s.a.w.a. Beliau bersabda. Kullu ma'rufin sadaqatun. Segala bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Diratilah Imam Bukhari Muslim dan dikatakan Syekh Zaid bin Hadi al-Madhali rahimahullah taala. Hadis jumlah min kalil Nabi saw. Ammah, ya, klu ma'aruf sedekah. Ini hadis, ya, adalah merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas dan umum sifatnya menyeluruh yaitu semua kebaikan itu sedekah ya? Beliau katakan ma'amil tau min ma'rufinsawaun fi ma yata'allaqu bi dzatika wa nafika Apapun yang engkau lakukan dari kebaikan-kebaikan baik kebaikan itu yang berkenaan dengan dirimu Manfaatnya kembali padamu. Al-fima yata'alabu yanfa'ikal linnas. Atau kebaikan itu manfaatnya kaitannya dengan orang lain dan manfaatnya kepada orang lain. Engkau lakukan kebaikan itu itu termasuk sedekah. Nah. Hmm. Beliau katakan faqul ma'ruf tasuddubi ilal ghaid Minat at'alimin ilm. Wa min nasiha setiap kebaikan yang kau keberikan kepada orang lain baik itu engkau mengajarkan ilmu engkau memberikan nasihat menyeru kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar dan kebaikan-kebaikan lain berupa sadatah-sadatah yang kau berikan dan i'anat dan juga bantuan-bantuan yang lainnya, itu semua adalah termasuk dari sadaqah. Subhanallah wa barakallahu fikum. Maka pentingnya di sini kita untuk berlomba dalam kebajikan. Karena sungguh pintunya itu banyak. Kesempatannya banyak. Dan kebaikan ini tidak hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang mereka beruang saja. Tapi kita yang tanpa uang pun bisa melakukan kebaikan bisa bersedekah ya ikhwan. Nah, in wa fil fikum kita ini dituntut atau kita ini sangat-sangat butuh kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dari Allah kita akan dapatkan dengan kita mau melakukan kebaikan yang Allah ajarkan. Kemudian beliau katakan, "Qul mayutlaqu alaihi ma'ruf fa innahu sadaqah li sahibihi." Secara umum semua perkara yang makruf yang baik kalau dikerjakan maka itu menjadi sedekah bagi pelakunya. Na'am, falaysa as-sadaqatu makhsurah 'alal man dan sedekah itu tidak sebatas harta ikhwan. Wa inna ma abwaabuha awsa' min dhalik, pintunya luas daripada itu. Termasuk di antaranya ta'limul ilm. Sedekah Orang yang mengajarkan ilmu itu sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Wan nasihatus sadaqah memberi nasihat juga sedekah. Dan antum bisa lihat mengajarkan ilmu tidak mesti duduk di majlis ilmu di masjid. Hatta seorang suami mengajarkan ilmu kepada istrinya. Seorang ibu mengajarkan ilmu kepada putra-putrinya. Itu termasuk Ihoa. Nah, itu termasuk. Dan Allah sudah bukakan bagi kita kesempatan beramal soleh ini. Untuk apa? Kita selamat dari kerugian. Kerugian waktu yang terus berjalan bersama kita. Sementara kita terkadang melewatkan waktu kosong tanpa ada satu kebaikan yang kita lakukan. Sungguh rugi. Sangat rugi karena waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah akan minta tanggung jawab. Sekian lama Allah beri waktu engkau di dunia, lalu kebaikan apa yang engkau lakukan? Sumalatus alunna yauma idin anil <'in> Allah pasti akan meminta tanggung jawab. Ya. Permintaan tanggung jawab dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Naam bihi fala Beliau juga mengatakan wal amru bil ma'ruf. Wanaya anil Munkar Sodakah? Wai'ana tu galahhi ka fi qadaih Hajat Shar'iyah mina Sodakat angkau memberi bantuan kepada saudaramu dalam kebutuhan-kebutuhan syar'i Sodakah? Maka inilah Ikhwa Allah perintahkan kita untuk ta'wanu ta alal biri wa taqwa. Endaknya angkau terus membangun sikap ta'awun dalam kebajikan, kebaikan, kebaikan dan taqwa. Terlebih ikhwah barakallahu fikum Di dalam pendidikan Mencerdaskan generasi kita ahlu Sunnah, ikhwah Sungguh ini menuntut peran bersama Dan kerjasama Dan butuh kebersamaan Karena tidak mungkin kita akan mendidik generasi kita sendiri-sendiri ya? Artinya tidak mungkin Kenapa? Ketika orang hidup di tengah-tengah masyarakat kalau masing-masing keluarga itu sudah mendidik di rumahnya dengan didikan yang baik. Kemudian juga terbentuk lingkungan yang baik. Sehingga lingkungan itu sudah menjadi lingkungan yang baik. Anak-anak pun di rumah baik, di lingkungan baik. Akan tumbuh generasi yang baik tentunya. Tapi kenyataannya terkadang ikhwa. ya, Ketika kita di rumah sudah dididik dengan baik. Keluar lingkungan begini, begitu. Banyak mempengaruhi ikhwa. Banyak mempengaruhi, sehingga sering anak itu yang tidak pernah diajarkan di rumah, ketika bergaul dengan teman-temannya di luar, pulang sudah terpengaruh, pengaruh yang tidak baik. Nah, di sini pentingnya kita untuk saling tahu, saling menasehati satu sama yang lainnya, karena kita semua sadari kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Sampai sampai ya Ikhwan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu kita mendoakan putera putri kita. Itu Rasulullah Sallallam setiap melihat cucu beliau Hasan dan Husain, beliau mendoakan Wa In Zukma Bikalimatillahi Tama Min Kul Shaitanin Waham Min Kul Ainin Wallam. Karena apa ikhwah? Di saat ada dalam pengawasan kita. Anak kita bisa kita awasi baik atau tidak baik. Tapi ketika kita luput tidak bisa mengawasinya. Maka kita mohon kepada Allah. Agar Allah yang melindunginya. Dari segala bentuk godaan syaitan dan kejahatannya. Dan dari mata-mata yang punya ya, kejahatan padanya. Kita berlindung kepada Allah. Pentingnya ikhwah apalagi mabaarakallahu fikum ketika kita sudah di lingkungan yang seperti ini sungguh kita mesti ada perasaan bahwa walaupun itu bukan anak kita, anak ihwa kita ya, walaupun itu bukan ya, keluarga kita tapi adalah anaknya saudara kita. Ketika ada kemungkaran, tegur. Ketika ada ucapan-ucapan enggak -ucapan bagus, tegur. Yang kita harapkan adalah kebaikan. Dan dia wafilah anjeri Allah iyakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa wa ingatkan kepada kita supaya para jangan kita meremehkan satu kebaikan yang bisa kita lakukan walaupun sekecil tadi yang kita bisa lakukan seperti senyum ketika jumpa dengan saudara kita terlebih kalau kita bisa memberikan lebih daripada itu dan kita ingat bahawa kebaikan itu bukan manusia yang menilai ikhwah. Sehingga kita dituntut untuk ikhlas. Tapi Allah yang akan menilai dan Allah tahu. Lihat firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah Allah telah sebutkan di ayat 216. Wa Wama taf'alu min khairin. Fa'innallaha bihi alim. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan. Sungguh Allah maha mengetahuinya. Sungguh. Allah taala Maha mengetahuinya. Dan Allah taala sampai kepada ayat yang lain. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan Allah mengetahuinya. Dalam ayat tadi fa innallaha bi alim. sungguh Allah Maha tahu dengan hal tersebut. Kita lakukan kebaikan itu walaupun tidak ada orang yang tahu ya ikhwan. Allah Maha tahu. Sehingga kepedulian kita untuk baik dan untuk mengadakan perbaikan harus ditumbuhkan sesama kita. Karena kita harapan adalah ketika lingkungan kita hidup dalam kebaikan dan kebaikan bersama kita adalah ada lingkungan kita benar-benar Allah akan mendatangkan rahmatnya, pintu barokahnya. إِنَّى ya. بِدِينَ عَزَّى اللَّهُ وَعَلَى كُمْ Rasulullah SAW pernah didatangin oleh sekelompok orang-orang yang mengadu kepada beliau, seperti dalam hadis Abu Dar, radiallahu anhu. Beliau mengatakan An Nasan Qalu bahwa orang-orang pernah datang mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dzahabah ahla dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli. ويسومون كما نسوم ويتصدقون بفودل أموالهم. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kaya mereka telah memborong pahala kebaikan. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti halnya kita semua puasa. Mereka bersodako dengan kelebihan harta yang mereka punya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Awalan saqad ja'alallahu lakum mata saddaqun mata saddaquna bihi bukankah Allah juga sungguh telah membuat jalan untukmu bisa bersedekah dengannya in nabikullitasbihatin shadaqah sungguh setiap tasbih bagimu itu sedekah waqul takbiratin shadaqah setiap takbir itu sedekah waqul tahmidatin shadaqah setiap tahmid Alhamdulillah yang mengucapkan itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah. Wa tahdhi wa qul tahlilatin sedekah. Wa amrul ma'ruf sedekah. Wa nahyu munkar sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Kau menyuruh kepada yang baik sedekah. Ya. Mencegah yang munkar, itu sedekah. Dan ikhwan, hal ini lebih mungkin dilakukan di tengah-tengah lingkungan yang seperti kita ada ini. Artinya amar ma'ruf lebih mudah. Nah, kenapa? Untuk ketersinggungan, Lebih kecil tentunya. Umamanya ada, Ikhwah kita punya tetangga anaknya, Melakukan kesan, Langsung tegur. Dan ketika ditegur, Mestinya orang tua yang bersangkutan Tidak salah paham. Kenapa kau urus anak saya? Biarkan dia. Bukan begitu, Ikhwah. Tapi apa, Ikhwah? Sungguh. Kalau benar-benar lahir dari keikhlasan kita, Ingin kita memberikan teguran nasihat, Mestinya kita juga lapang. Jazakallahu khair. Anak saya telah engkau ingat Mestinya seperti itu. Namun terkadang ikhwah seperti yang Allah katakan. Ya. Wa ja'alna ba'dukum li ba'd fitnah atas birrun. Kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain itu so cobaan, fitnah. Adakah engkau bersabar? Ini banyak problem seperti ini kadang terjadi di lingkungan yang seperti kita dapati sudah komunitas Ahlussunnah. Sekian kakak semua itu Ahlussunnah. Tapi bukan berarti enggak ada ujian dari Allah. Justru terkadang fitnanya besar. Ini yang sudah Allah katakan Allah jadikan sebagian kita bagi sebagian yang lain itu cobaan, fitnah. Sabar ndak kita. Jangan saat tersinggung sama fulan Jual rumah pergi, saya tersinggung dengan pulan. Bukan begitu solusinya, ikhwah. Ya? Bukan begitu solusinya. Tapi bagaimana kita memperbaiki satu komunitas lingkungan supaya tercipta kebaikan bersama? Singa itu apa? Allah sudah katakan, tawasobil hak, tawasobil saudar. Dan ingat bahwa kita ketika menasihati saudara kita, anaknya kita atau anaknya orang lain, Amrul sudah mengungkap. Ini semua dalam rangka apa, Ikhwan? Satu, ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan rahmat Allah. Jangan sampai ada kemungkaran di tengah-tengah ahlu sunnah dibiarkannya. Maka itu akan menjadi datangnya petaka. Menjadi datangnya bencana. Nah, dan ini lihat. Pintu sodakoh bagi kita. Pintu kebaikan bagi kita. ya, Menyeru manusia kepada kebaikan. Karena ilmu terkadang seperti yang kita dapati Anaknya tetangga kita ingatkan seperti ini Anak yang bersangkutan lapor Bapak ibunya kadang tidak terima Ditegur anaknya Salah paham jadinya Mestinya bukan seperti itu yang terjadi Ketika anak mengadu, ditegur Ditanya dulu, memangnya kamu kenapa? Mungkin kamu ambil punya tetangga tanpa izin kalau iya, jangan seti anaknya. Ya benar, kamu ditegur. Nak. Karena tidak boleh kamu itu punya tetangga. Bunganya kamu petik. Potnya kamu rusak umpamanya. Ya, ya kamu salah. Iqah warakallahu fikum. Ini adalah perkara yang kecil. Sampai-sampai kepada perkara yang besar. Jamnya sholat. Ada anak yang masih di luar. Di mana kepedulian kita, ikhwah? Ini kan lingkungan sudah semuanya adalah komunitas Muslim lebih anu semua anak usia usia tujuh tahun masih di luar sudah azan mungkin bapaknya lagi pergi enggak di rumah kepedulian kita kepada saudara kita punya anak dalam rangka sama-sama mendidik generasi mestinya apa eh ayo solat abi di mana abi enggak ada di rumah sudah ambil Pakai salatmu, berdua mari dengan amik. Kau pergi sholat. Dan ibunya mestinya di rumah. Ketika anaknya dipanggil begitu, pendukung jangan biarkan urus sendiri. Kau pergi, enggak usah diurus anak saya. Jangan begitu. Mestinya bersyukur, masya Allah. Ia ya, nak kamu harus ikut cepat berangkat. Dan Barakallahu barakahalafikum. Ini semua adalah dalam rangka untuk mendidik. Hal-hal yang akan membuka pintu kebaikan datangkan, yang akan mendatangkan pintu kejelekan tutup, jauhkan. Nah, termasuk dalam hal permainan dan sebagainya, anak-anak kita juga diawasi mereka, karena ibadah kalau fikum pengaruh daripada bermain juga membuat kelalaian terkadang, ya, kemudian mengasihkan, membuat malas belajarnya hal yang demikian juga orang tua harus lebih teliti lebih jeli kemudian niwa ya, barakallahu fikum sampai-sampai Rasul SAW menyebutkan wa fi bunyi ahadikum sadaqah seorang di antara kalian menyalurkan syahwatnya itu dalam uh, kepada istrinya itu juga sedekah sehingga para sahabat heran qalu ya rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yaquna la fiha ajrun Wahai Rasulullah S.A.W. Apakah seorang diantara kita menyalurkan syahwatnya kepada istrinya ada pahalanya? Belum menjawab. Ar-rahim itu melawan Haramin akan alaiwisrul. Bagaimana kau punya pendapat? Andai kan disalurkan kepada selain istrinya kepada yang haram, bukankah itu ada dosa? Ya? Fakadalika idahwal do'abil halal, kan alau ajarun begitulah. Kalau kau salurkan kepada yang halal maka itu akan datangkan pahala yang besar. Ya, filabarakallahu fikum. Ya. Kembali kita kepada ta'awun nah, 'alal birri wat taqwa ikhwan. Naam, terbentang luas pintu kebaikan sehingga kita harus benar-benar fastabiqul -benar khairat. Jadikan kesempatan ini untuk kita berlomba dalam kebaikan. Memberi nasihat tidak harus selalu ustaz tapi kita yang sudah tahu ada kejelekan walaupun kecil kita tahu itu jelek ndaknya kita saling tawasau bil haq tawasau bis sabar karena yang kita harapannya inna barakallahu fikum adalah kebaikan dari Allah subhanahu wa dan kita ingin agar pintu-pintu kejelekan itu kita tutup untuk mendatangkan kebaikan dari Allah subhanahu wa Mungkin inilah Nasihat yang kami sampaikan Tidak panjang lebar Karena kami rasa Sangat banyak sudah nasihat Dari asatidah Ya Mungkin hanya segel untuk mengingatkan kepada kita semua Agar kita Mulailah Hari kita Dengan kebaikan Dan jangan lupa doa Seperti Rasulullah SAW Setiap pagi Setiap petang beliau duduk mengajarkan doa kepada Allah zikir pagi zikir petang ingatkan ikhwah ini kebaikan yang besar istri kita kemudian anak-anak kita untuk tidak luput dari doa-doa yang semisal ini karena terkadang musibah datang kepada kita di siang hari karena kita pagi lupa tidak zikir pagi terkadang musibah datang pada kita malam hari. Itu juga sebab karena kita tidak zikir sore, tidak zikir petang. Apalagi mereka enggak pernah zikir pagi petang, musibah demi musibah datang bertubi-tubi, kesalahannya itu sendiri. Kesalahan dari diri kita. Jangankan kita yang ikhwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu panjatkan Allahumma ini as'aluka al-'afwa wal-'afiyata wa wal Doa yang semisal ini ikhwar. Atau boleh panjatkan doa yang Hayyul Yakoyum birahmatika astaghis so aslihni syakni kulla. Why that? Ya Hayyul Yakoyum mahidup, mahaberdin, birahmatika astaghis dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu ya Allah aslihni syakni kulla. Perbaikilah keadaanku seluruhnya. Walatakini ilanaf si tarfata ini jangan kau serahkan pada diriku. Urusanku sekejap mata pun. Terlebih kita ikhwa yang sekarang ini hidup dalam fitnah yang amat sangat dahsyat, fitnah dunia, fitnah wanita, sampai-sampai beliau berpesan, fataku dunia, wataku nisa, kenapa seperti ini? Beliau ingatkan, karena fitnah yang paling besar kata beliau, ya, fitnah yang paling besar bagi umat beliau ini ada fitnah tul mal, fitnah harta, terus fitnah wanita. Fitnah harta dan fitnah wanita. Terlebih kita lihat wanita-wanita di zaman kita ini. Sudah dipropagandakan dengan slogan emansipasi wanita. Sampai-sampai mereka tidak eman dengan kewanitaannya. Dikorbankan wanitanya. ya Dijadikan sarana untuk mengumbar syahwatnya. Generasi kita akan dikemanakannya, Ikhwan kalau kita tidak kuat-kuat membentengi dengan doa dan upaya kita mendidik, kemudian tidak ada ta'awun antar sesama kita untuk punya kepedulian pendidikan bersama, menciptakan kebaikan bersama, tentunya ikhwah mustahil. Ya, Tanpa adanya pertolongan Allah dan upaya kita, tidak akan terwujud itu. Saya berdoa barakatallahu Fikum. jadzakumullah khair atas perhatiannya, dan mohon maaf bila apa yang kami sampaikan ada kekurangannya, Tentunya ini adalah datang dari syaitan dan kami bertobat kepada Allah. Adapun yang benar ya ikhwan. marilah kita jadikan ini semua sebagai ilmu yang bermanfaat. kita amalkan bersama. Semoga Allah limpahkan barakah dan rahmat untuk kita semuanya. Subhana Wallahu Alhamdika. Sholalaillahilladzakfirukatubinaiq. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.